Kapittel 54 «Rop av glede, du ufruktbare kvinne som ikke fødte! Gled dig med fryderop og bryt ut i jubel, du som ikke hadde fødselsver, for den forlattes sønner er mer tallrike enn sønnene til den kvinnen som har en ektemann og eier», har Jehova sagt. «Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut din storslagne storslagende boligsteltduker. Håll ikke igjen!» Gjør dine teltsnore lengre, og gjør dine teltplugger sterke. For til høyre og til venstre skal du bre deg, og ditt eget avkom skal ta endognasjoner i eie, og de øde byene skal de bo i. Vær ikke redd, for du skal ikke bli gjort til skamme. Og føl deg ikke ydmyket, for du skal ikke bli skuffet. For skammen fra din ungdomstid skal du glemme, og vannæren fra din vedvarende enkestand skal du ikke mer huske. For din store frambringer er din ekte mann og eier, herstyrkenes Jehova er hans navn, og Israels helge er din gjenkjøper. Hele jordens Gud skal han kalles. For Jehova kalte på dig, som om du var en hustru som var fullstendig forlatt og var såret i ånden, og som om du var en hustru fra ungdomstiden som så ble forkastet, har din Gud sagt. Et lite øyeblikk forlot jeg dig fullstendig men med stor barmhjertighet skal jeg samle dig. Men en flom av harme skjulte jeg mitt ansikt for dig bare et øyeblikk, men med kjærlig godhet til uavgrenset tid vil jeg vise dig barmhjertighet, har din gjenkjøpere Jehova sagt. Dette er akkurat som Noahs dager for mig. Liksom jeg har sverget at Noahs vannmasser ikke mer skal gå over jorden, slik har jeg sverget at jeg ikke vil bli harm på dig eller refse deg. For selv fjellene kan rike. Og selv høydene kan vakle, men min kjærlige godhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke vakle, har Jehova sagt, han som har barmhjertighet med deg. Du nødstilte, stormherjede kvinne, som ikke er blitt trøstet. Se, jeg legger dine steiner med hard mørtel, og jeg vil legge din grunnvål med safirer. Og jeg vil lage dine murkranser av rubiner, og dine porter av illerøde, strålende steiner og alle dine grenser av nydelige steiner. Og alle dine sønner skal være lært av Jehova, og dine sønners fred skal være stor. I rettferdighet skal du være grunnfestet. Du skal være lang borte fra underskykkelse, for du skal ikke frykte noen, og fra alt skremmende, for det skal ikke komme deg nær. Hvis noen i det hele tatt skulle gå til angrep, vil det ikke være på min befaling. En som går til angrep på deg, «På grunn av deg skal han falle.» «Se, det er jeg som har skapt kunsthåndverkeren, den som puster til trekulylen og frambringer ett våpen som sitt verk. Det er også jeg som har skapt ødeleggeren til et ødeleggelsesarbeid. Ikke noe som helst våpen som blir formet mot dig, skal ha framgang, en enhver tunge som reiser sig mot dig i retten skal du domfelle. Dette er Jehovas tjeneres arvelodd, og deres rettferdighet kommer fra mig. L'idée vous va sous